Пароль, на яку покладали особливі надії. На фото солдат Костюшківської дивізії Петро Петр Сендер. А на звороті напис «Мамо, дуже прошу тебе, допоможи цим людям». Знайшли Томаша, брата Петра? Той пообіцяв влаштувати дівчат». Про юзика мови не було. Він залишався у Кракові, як пояснював, для налагодження зв'язків. Так розвідниці опинилися у селі Могила під Краковом. У хаті гостинної привітної бабці Сендерової, матері Петра. Встановили рацію. Минай день, другий. Юзик не з'являється, а у нього документи, гроші. Тут страшну новину привіз із Кракова Томаш. Вдосвіта, як сніг на голову звалився Юзик, прийшов п'яний, пістолетом погрожував. Все допитувався, куди він, Томаш, подівав тих клятих дівок. І все-таки залишалась якась крихта надії. Може, то випадкове, треба зустрітися. І зустріч відбулася. У Юзика очі, як у ущура, бігають. Обличчя, наче буряк, червоне, опухле. Не обличчя, а пика. Видно, вже не в одній чарці Ден це бачив. Що з вами, Юзик? Чому п'яні? Де пропадаєте? Не твоє діво. Я командир. Сидіть собі тихо, як миші. Чекайте мого сигналу. На другий день знову прибіг Томаш. Це бензе. Це бензе. У юзика у жандармерії працює рідний дядько. Вони щодня зустрічаються. Увечері пиячить вся крев у ресторані з повіями. Хіба так поводить себе червоний командир, він усіх нас продасть. Допомога прийшла несподівано. Підвечір до Сендерів завітали двоє. Огрядний в літах чоловік, а з ним молода вродлива пані. «Ми знаємо про ваше становище», заговорив гість російською мовою майже без акценту. «Можете нас не боятись. Ми – польські комуністи. Давайте знайомитись. Міхал, Валя, для вас ми – «Михайло і Валентина». Дівчата розповіли про дивну поведінку юзика. «Хто він? Боягуз? Зрадник?» «Боягуз чи зрадник один біс? «Обличчя Міхала хмара хмарою». «Тепер він для вас дуже небезпечний. Треба змінити квартиру і негайно». «Валентина проведе у Рибну до надійних людей». Так і зробили. А юзик, Міхал у ці дні не дрімав і справді виявився зрадником. Чому досі не видав? Мабуть, очікував, щоб у розставлену ним пастку потрапило якомога більше людей з польського патріотичного підпілля. І, очевидно, певен був, дівчатам діватись нікуди. Чи знав він, чи відчував після зникнення Ольги і Ганни що дні і години його відтепер лічені, що усюди невідступно ходить за ним кара, тому і ночами не виходив зі своєї нори, міняв квартири. Вирок за рішенням підпільного комітету виконали молоді патріоти з Рибної Яник Касперкевич та Франик Чекаї. Вони не знали в обличчя зрадника, тому домовились зустрітися у Кракові на Могильській вулиці із Ганкою, розвідницею групи Львів. Напередодні Ганка повідомила Юзика, що його чекатимуть у неділю о півдні. Юзик на цей раз був тверезий, здавався заклопотаним. Розпитував, де Ольга. Сказав, що незабаром група приступить до виконання своїх обов'язків, як тільки він, Юзик, завершить деякі невідкладні справи. Стоял солнечный весенний день.